twardką. je jedna tisuća osamsto osamdeset tri artor Evans najmlađi sin sir sirjona evansa antikvaran umizmatičara i proizvođača papira putuje u grčku iza artura evansa koji je rođen jedna tisuća osamsto pedeset jedan već je buran život novinara i dopisnika za balkan manchesterskog dnevnika guardian izvještavao je o pobuni slavenskog stanovništva u bosni i hercegovini protiv osmanske vlasti nakon okupacije bosne beihaa od strane austrougarske nove su ga vlasti uhitile pod optužbom za špijunažu i protjerale ga kada se nije bavio izvještavanjem o događajima z Balkana, Arthur Evans bavio sa arheologijom. Proučavao je rimske ceste na jugu Balkana, istraživao je legijske logore Burnum kod Kistanja i Tilurijum kod Trilja. Ali njegova posebna strast bili su antikviteti posebno pečati. arthur Evans imao je sjajan vid i mogao je golim okom uočiti i najmanje ukrase i znakove na malenim predmetima. Kada su ga u vlasti 1882. godine protjerale, vratio se u Veliku Britaniju. Sljedeće godine krenuo je sa suprugom na putovanje po Grčkoj. Tamo su se Evansovi susreli sa Heidnerichom Schliemannom, čovjekom koji je otkrio Troju i Mikenu. U razgovoru sa Evansom Schliemann, Čovjek koji je svoju arheološku slavu stekao na tome što je smatrao da starogrčki mitovi mogu poslužiti i kao povijesni izvor u potrazi za mitskim mjestima stare Grčke, spomenuo je da mu je bila i namjera početi kopati na još jednom mjestu koje se spominje u grčkim mitovima. Trag za to mjesto nalazio se u Homerovoj Odiseji. Zemlja kreta i made u iskričavome moru, zemlja lijepa i rodna, o konje voda, a na njoj mnogi bezbrojni ljudi. Gradova je tu 90. Jezici različiti tu se isprepleću. Tu su Ahejci, okrećani tu su junačine. Tu i Kidonci, Dorani, kojih su plemena tri i divni pelaski. Knosos je velik grad. U njemu je kraljevao Minos. Šliman je na Kreti namjeravao pronaći grad iz kojeg je Kretom vladao moćni Minos, koji je tim otokom zavladao uz pomoć boga Poseidona, očistio more od Gusara i zavladao okolnim otocima. Ali Šliman nije mogao kopati na Kreti, tome su se protivile i osmanske vlasti, koje su šuvijek vladale Kretom, kao i lokalni čuvari starina. Šliman je umro 1891. Njegova želja da nađe legendarni Knosos neće se ostvariti. Godine 1884. Artur Evans dobio mjesto ravnatelja muzeja Schmoulian u Oksfordu. Kada je počeo s poslom otkupa antikviteta za muzej, u njegove ruke došao je pečat s urezanim znakovima. Osoba koja mu je prodala pečat tvrdila je da je on iz parte brončanog doba, te da su urezi samo ukras Evans je prvo svojim sjajnim vidom uočio da ti urezi nisu samo ukras već da bi mogli biti pismo. Kada je ponovo putovao u Grčkoj, u trgovinama, antikvitetima u Ateni, naješao je na još takvih pečata. Trgovci su mu rekli da oni nisu isparte, već skrete. Eric H. Klein u knjizi Tri kamena čine zid, priča o arheologiji, piše. Eman si je godinama tražio grad Knossos, još od je na tržnici u Ateni vidio nekoliko predmeta koji su se prodavali. Poznati kao mliječno kamenje i prodavani trudnim ženama kao pomoć za vrijeme poroda i nakon njega, ti maleni komadići poludrago kamenja imali su čudne likove i rezbarije. Evans je to kamenje povezao s do brda Kefala na rubu modernog lučkog grada Herakliona. Tu je zemlju neuspješno pokušao kupiti jaši šlima. Evans je bio bolje sreće, kupio je brežuljak i počeo je kopati. Ispod brda pokrivenog šipražjem i drvećem, njegovi radnici brzo su naišli na ostatke koje je Evans identificirao kao palaču koju je tražio. Ta ostatak svoje karijere proveo je kopajući na tom nalazištu i na to je potrošio doslovce sve obiteljsko bogatstvo. 1. travnja 1900. Te radnici Artura Evansa na brdu Kefala otkrili su šestog glinjenih tablica na kojima su bili znakovi koji su mogli biti samo pismo. Evans je na kreti kopao 25 godina. Njegova istraživanja svijetu su otkrila civilizaciju koju je nazvao Minojskom. Ta civilizacija brončanog doba nastala je oko 2000. godine prije Krista i trajala je do oko 1450. prije Krista. Pro te civilizacije, Evans pronašao civilizaciju stariju od Mikenske, čije ostatke prvi našao Heinrich Schliemann. Ali to neće biti najstarija civilizacija na grčkom prostoru. Ta najstarija civilizacija također će imati veze, barem posredne, s grčkim mitovima. Minos je bio sin Boga Zeusa i Europe, kćerke Agenora, kralja Tira ili Sidona i pravaca Feničana. Zeus je Europi prišao u obliku lijepog bijelog bika. Kada se Europa počela igrati s tim bikom, on ju je odnio na otok Kretu. Na tom je otoku Europu obljubio Zeus i te je veze rođen minos. On je uz pomoć Boga Posedona postao vladar krete. Posejdon je poslao minosu bijelog bika za žrtvu. Minos ga nije žrtvovao već ga je zadržao za sebe. Kako bi kaznio Minosa, posljed i je nagnao njegovu ženu, Pasifaju, da se zaljubi u tog bijelog bika. Iz veze Pasifaja i bika nastao je Minotaur, biće s bikovom glavom i ljudskim tijelom. Minos je onda graditelju i izumitelju Dedalu naredio da za Minotaura izgradi nastambu u kojoj će on biti zatočen. Dedal je tako stvorio labirint. Minos je bio moćan kralj. Protiv Atene poveo rat kako bi osvetio smrt svoga sina Androgea. Tu počinje veza krete i grčkih mitova s najstarijom grčkom civilizacijom. Starogrečki povijesničar Plutarh u životopisu mitskog junaka Tezeja piše. Većina se povjesničara slaže da je Minos, zato što mu se učinilo da mu je sin Androgej na prevaru zaglavio u Atici, Narodu u ratu počinio mnoga zla i da je božanstvo uništavalo zemlju, te je navalila nerodica, pa teška bolest i poplave. A kad je Bog naložio Atenjanima da se izmire s Minosom, jer će to njegov božanski gnjev ublažiti i prestaće nevolje, pošalju glasnika s molbom i uglave ugovor da mu svakih devet godina šalju kao danak po sedam mladića i isto toliko djevojaka. Mladež što se odvozila na kretu, uništavao je kako pripovjeda najtragičnija verzija priče minotaur u labirintu ili je lutala pa ondje je pogibala nemogavši naći izlaza. Kada je došao treći po redu dana Katenji su se pobunili protiv kralja Egeja, zamjerili su mu što on ne šalje svog sina na kretu. Kralj Ege je setrom, kćerkom Piteja, kralja Trezena imao sina Tezeja. Kralju Egeju nije se slalo sina, velikog junaka, Minoju i Minotauru, ali je na kraju stavljen pred gotov čin. piše. To je boljalo Tezeja i držeći da treba sa sugrađanima dijeliti udes, pođe i preda sebe bez drijeba. Drugi se zadiviše njegove srčanosti i zavolješe njegov osjećaj časti, ali Egej ga je molio i preklinjao, pa kada je vidio da ga ne može skloniti ni odvratiti, odaberež drijebom ostalu djecu. Bilo je utanačeno da Atenjani daju lađu, a da se mladež ukrca bez svakoga oružja bojnog i s njim se poveze, a kad pogine Minotaur, da bude kraj kazni. Prije toga, dakle, nije bilo nikakve nade u spas. Zato su i slali lađu s crnim jedrom, uvjereni da je nesreća nesumnjiva. Ali kako je tada i tješio oca i hvalio se da će ukrotiti Minotaura, Egej dade Kormilaru drugo, bijelo jedro, s nalogom da ga na povratku razapne ako se i spasi. Ne spasili se, neka plovi s crnim i tako navijesti nesreću. Teza je zajedno s ostalom Atenjskom mladeži i određenom za žrtvovanje krenuo na put prema Kreti. Prije puta, Tezej je prema preporuci proročišta u Delfima žrtvovao kozu voginje ljubavi Afroditi. I ona je otada bila na njegovoj strani. Kada je stigao na kretu, kćerka kralja Minosa odmah se zaljubila u Tezeja. Kraljeva kćer, Ariadna, Tezeju pokazati način na koji može naći put iz labirinta. Robert Graves u knjizi Grčki mitovi piše... Ariadna, Minosova kći, zaljubila se u Tezeja na prvi pogled. Ja ću ti pomoći da ubiješ moga polubrata Minotaura, obeća mu ona potajno, ako mi dopustiš da se vratim s tobom u Atenu kao tvoja žena. Tezej rado prihvati ponudu i prisegna je da će ju uzeti za ženu. Prije nego što je Dedal otišao s krete, on je dao Ariadni čarobno klupko od konca i uputio ju kako da uđe i izađe iz labirinta. Trebalo je da otvori ulazna vrata i pričvrsti konac za gornji dio grede. Klupko bi se zatim odmotavalo, dok se za obilaznim zaokretima i zavijucima ne bi dospjelo do najzabačenijih odaja gdje je boravio Minotaur. Ovo klupko Ariadna dade tezeju i pouči ga kako da stigne do zaspalog čudovišta koje trebalo da ščepa golim rukama i žrtuje Posejdonu. Izlaz iz labirinta našao bi ponovno namotavajući konac na klupko. Teze je s tim čarobnim klupkom ušao u labirint, ubio minotaura i uz pomoć klupka našao put iz labirinta. Okupio je atensku mladež i ukrcao se na lađu i krenuo prema Ateni. Putem je ostavio i Ariadnu. Prema jednoj verziji ona se ostavljena objesila, prema drugoj brodari su je odvezli na otok Naks, gdje je živila s Dionizovim svećenikom. Tezej se u Atenu vraćao kao sloboditelj grada, ali od usihćenja zaboravio je na jednu važnu stvar. Plutarh piše. Kad su se primiceli atici, zaboravi Tezej, a zaboravi od veselja i kormilar ono jedro kojim je trebao da Egeju objavi svoj spas, te se ovaj u očaju baci sa stijene i zaglavi. Tako je Tezaj prema mitu oslobodio Atenu strašnog Danka, ali izgubio oca. U čast kralja Egeja, more u koje se on bacio dobilo je po njemu ime Egejsko more. I tu je još jedna poveznica mita i starih civilizacija na području stare Grčke. Henri Šliman u potrazi za grčkim junacima koji su se borili kod troje počeo je kopati na grčkom kopnu. Kod Mikene naišao je na ostatke civilizacije koje je nazvao Mikenskom. Danas se početak njezinog procvata stavlja u 16. stoljeće prije Krista i ona je potrajala sve do oko 1200. prije Krista. Šliman je u potrazi za kretom s koje su krenuli bojni brodovi puni ratnika prema troji namjeravao kopati i na tom otoku, ali tomu nije uspjelo. Artur Evans bio je taj koji je nastavio tamo gdje je Šliman stao. U potrazi za civilizacijom koja je napravila pečate s tajnovitim pismom, on je na brežuljku Kefala otkrio statke još starije civilizacije koje je nazvao Minojskom. Proced te civilizacije počeo oko 2000. godine prije Krista i potrajo je do oko 1450. prije Krista. Ali prije tih dvaju velikih civilizacija postala je još jedna. Ona koja je stvorena na otocima koji su bili razasuti po Egejskom moru, koje je dobilo ime po kralju koji se ubio kada je vidio crno jedro na lađi koje je plovila skrete legendarnog kralja Minosa. U tom moru, na otocima koji su razasuti oko otoka Dela, na kojemu se nalazi svetište boga Apolona i koji su zbog takvog položaja dobili ime Kikladi, u trećem tisućeću prije Krista pojavila se još starija kultura. Godine 1972. tu je kulturu britanski arheolog Colin Renfrew nazvao Kiklatska civilizacija. To je dosad najstarija otkrivena civilizacija u grčkom svijetu. Govori doktorica Helena Thomas, socijika za arheologiju filozofskog u Zagrebu i autorica knjige Prapovjesni kladi. Kad su se oni naseljavali, trebalo je uzeti u obzir veoma puno čimbenika. Svi su ti otcici dovoljno blizu, jedni drugima, tako da je naseljavanje otoka i sa tog aspekta bilo Kiklađanima lakše, zato što u slučaju da jedan naseljen otok ne bude dovoljno plodan za preživljavanje zajednice ili da dođe do suše, recimo, koja bi dovela u pitanje svo to votostanovništom, ti ljudi s tog otočića mogli su se jako lako povezati već s drugim otokom, sa zajednicom na drugom otoku i za prvu ruku sa tog otoka dopremiti namirnice i vodu. Znači, po tom pitanju naseljavanja otočija trebalo je jako dobro strateški planirati na koji otok i na koje mjesto se naseliti. Znači očito su oni birali otoke s koji su lako u slučaju opasnosti, gladi ili suše mogli doći do drugog otoka po namjernice. I još jedna zanimljiva tu činjenica, zajednice koje su dolazile naseljavati otoke, morale su također svojim brojnošću biti dovoljno dobro isplanirane. Znači, one su morale osigurati potomstvo za preživljavanje zajednice. Postoje studije koje kažu da jedna zajednica da bi osigurala autohtono potomstvo, mora imati barem 300 članova. Također i da bi se izbjegle genetske mutacije. Znači, mora ih biti dovoljno da bi se unutar sebe mogli da Dalje širiti. Neki otoci koji su naseljeni veoma rano, vjerojatno nisu bili naseljeni u tako velikom broju. I vjerojatno iz tog razloga dolazilo do nečeg što se zove stručno egzogamija. U doslovnom prevodu to bi bilo uvažanje takozvanih nevjesta, jel? odnosno žena, sa drugih otoka, sa drugih, iz drugih zajednica koje bi dolozile na jedan taj naseljen otok da bi osigurale potomstvo. Jer to je jedan ovako zanimljiv faktor u tom istom momentu ranog naseljavanja. Egejsko more obuhvaćalo je oko 179.4 kilometara, smjestilo se između balkanskog poluotoka, male Azije i otoka Krete. Na najdubljem mjestu u Kretskoj zavali duboko je 3543 metra. Srednji i sjeverni dio Egejskog mora znatno su pliči od 500 do 1250 metara. Egejsko more je najrazvedenije more Sredozemlja. Mnogobrojni otoci tog mora ostatak su starog kopna Aegeisa. Na području Egejskog mora razvile su se najstarije europske civilizacije – Najstarija od tih civilizacije je kiklatska čiji se početak stavlja u oko 3000. godinu prije Krista, a kraj u oko 2000. godinu prije Krista. Tih oko 1000 godina trajanja te civilizacije dijeli se na rano kiklatsko razdoblje 1, 2 i 3, te na srednje kiklatsko i kasno kiklatsko razdoblje. Između rano kiklatskog razdoblja 1 i 2 postoji i prijelazna faza. Svih tih oko 1000 godina, kladi su se razvijeli bez velike sirovinske baze. To su zapravo siromašni otoci. Ima nekoliko vrsta sirovina. Recimo jedna veoma prominentna i veoma važna sirovina bio je obsidijan, vulkansko staklo, znači materijal vulkanskog porijekla, koji je do izuma metala bio dragocin za izradu oruđa i oruđja. Taj opsidijan mi na Kiklatskom otočju pronalazimo na jednom otoku, Melosu, u velikim količinama. I znamo sasvim sigurno da su ljudi na Melos dolazili po obsidijanu još u doba paleolitika. Zato ima imamo arheološke potvrde na nekim lokalitetima, na Grčkom Kopnu i u Maloj Aziji drugdje. Znači, mi znamo da su ljudi još negdje oko 11.000 godina prikrista. U doba paleolitika bili svjesni da na Kikladskom otoku Melosu postoji taj obsidijan bili su u mogućnosti sagraditi brodice kojim bi po taj obsidijan otišli, tako da su te prve eksperimentalne plovidbe zapravo bile i svojevrsna priprema za kasnije naseljavanje otoka. Tako da ja mislim da kad je došlo do tog momenta da se odlučilo Kiklatsko otočje naseliti, da su ljudi kako dobro znali na koje otoke treba ići. Znači Melos je jedan od njih, još su dva otoka tu bitna, Sifnos i Kitnos, koji imaju metalnu rudu. Ostali otoci sirovinama nisu baš bogati. Naksos i Paros imaju mramor, od kojeg su bile izraživane najljepše umjetnine kiklatske civilizacije, ali to ne bi bio dovoljno dobar razlog za naseljavanje otoče. Znači, nećete naseliti otoke radi umjetnosti. Moraju tu biti nekakvi drugi povodi. Hodine 1972. britanski arheolog Colin Renfrew napisao je knjigu Pojavljivanje civilizacije, Kikladi i Egejsko more u trećem tisućeću prije Krista. U njoj je iznio pretpostavku da se na kikladima u trećem tisućeću prije Krista pojavila prva europska civilizacija. U toj knjizi iznio i pretpostavku da je već u ranu Kiklatskom razdoblju 2 počeo razvoj takozvanog međunarodnog duha na Egejskom moru. Za taj međunarodni duh važna je prije svega bila plovidba. Kikladski trgovci i mornari krstarili su egejski morem. Cyprian Broadbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora ovako opisuje te pomorske puteve. Uzemna komunikacija na velikim razdaljinama pojačala se do 2800. na 2700. prije Krista. Ona se odvijala između živahnih mjesta pomorske trgovine na Kikladima i drugih otoka i obala, između njih kružili su metali, figurine, posude za pijanje i izlijevanje, uključujući i takozvane posude za umake i prvi brčevi. U ovom području oni su se koristili za vino, kao i boce za prijevoz tekućina te drugi predmeti oznake dobrog života. Mnogi od njih bili su i lokalne kopije koje su širile način života. Ako se razmrse, ciklične plovidbe do krete i dugi povraci s nje, koji su se obavljali protiv postojećih vjetrova preko istočne ili zapadne obale Egejskog mora i oni preko sjevernog Egeja, one se mogu klasificirati kao duga putovanja. Razvoj te trgovine doveo do povezivanja otoka Egejskog mora i obala na istoku i na zapadu Egeja. Povezivanje je donijelo još trgovine, trgovina je pak dovela do bogatstva. Bogatstvo je pak omogućilo razvoj naselja na Kikladima. Radovi ne nastaju baš unutrašnjosti otoka i postoji razlog za to, one su većinom bili pozicionirani uz more, upravo iz razloga što su kiklađani za svoje preživljavanje ovisili o kontaktima sa susjednim otocima i o prekomorskoj trgovini. Mjesta su strateški dobro birana, znači prvo moraju biti blizu obale mora, drugo moraju imati pogodno mjesto za luku, Znači za sve te brodice koje su nužne za preživljavanje zajednice. Treće, moraju biti dobro zaklonjena od vjetra, morale bi te lokacije imati i izvor vode negdje u blizini, a također oni strateški moraju biti dobro postavljene da bi se otoci zaštitili od eventualnih napadača. Vjerojatno su gusari postojali i da, da. Tako da mi danas vidimo da 90% kiklatskih lokaliteta leži na vrhuncima brda odmah uz more. Ta brda ili brežuljci su bili također pomnobirani Biranim tako da bi se na njima lako mogle sagraditi fortifikacije, odnosno bedemi. I to da bi skratili trud i vrijeme i potreban građevski materijal, ta brda su birana tako da su barem s jedne strane bila jako strma i time eventualnim napadačima nedostupna. Recimo, jedan od najvažnijih kiklatskih gradova, gradova, neki kažu da je to zapravo jedino naselje Kiklatske civilizacije koje možemo nazvati gradom. Jedan od tih gradova zove se Kastri na otoku Sirosu. Oni dan danas ima vidljive bedeme, samo na dvije trećine Brežuljka. Na jednoj trećini nije bilo potrebno te bedeme graditi jer je Brežuljak bio toliko strm da nije bilo jednostavno mogućnosti da grad sa te strane bude napadnut. Znači to su neki od čimbenika... Od glavnih čimbenika koji su Kiklađani imali u vidu kada su gradili svoje gradove. Iz čega vidite da su oni tu gradnju, urbanizaciju provodili veoma dobro planirano. Ti gradovi nisu nastajali spontano, bilo gdje, nego proces postavljanja, biranja lokacije grada je nešto što su oni jako dobro bili promislili. Godine 1951. za ravnateljicu Britanske arheološke škole u Jeruzalemu imenovana je Kathleen Canyon, koja je do tada istraživala prvo nalazišta u Južnoj Africi, u današnjem Zimbabvevu, a onda i rimska nalazišta Drevne Britanije. Kada je došla na bliski istok, kenyon se posvetila iskopavanju nalazišta Tel As Sultan u dolini rijeke Jordan. Na tom telu nalazio se Drevni Jerihon. kenyon je namjeravala pronaći drevne zidine o kojima je se pisalo i u Bibliji. Ali kada je došla do slojeva iz Brončarnog doba vidjela je da se ispod nalazi još slojeva sa starijim nasiljima. Kenjon je nastavila kopati. Od 1952. do 1958. otkrila je senzacionalne nalaze koji su potvrdili da je na području Jerihona još oko 9600. godine prije Krista postojalo naselje. A pronašla je i tragove na tufijanske kulture, lovaca i sakupljača koji su se počeli skršavati na jednom mjestu. Ti se pak nalazi mogu datirati čak u 12.000. tu prije Krista. Ono što je bilo posebno važno otkriće bili su ti zidovi starog Jerihona. Otkriće Kathleen Kenyon ovako opisuje Trevor Watkins u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju od saku do složenih društava u jugozapadnoj Aziji. Ispod zidova Jerihona iz brončenog doba, kopači su našli da je naselje iz rane faze predkeramičnog Neolitika A imalo zid sagrađen od kamenja povezanog blatom s jarkom urezanim u kamen koji ga je okruživao. Kako se nakupljao humak s naseljem, nekoliko su so puta zidovi podizani u visinu. U jednom rovu Kenyon je našla veliki cilindrični toranj sagrađen od kamenja povezanog blatnom žbukom. Začudo, on je bio unutar zidina. Obrambeni bastioni obično se grade izvan zidina. Oko temelja tornja bio je niz vrlo velikih spremnika ožbukanih iznutra blatom. Toran je imao strmo stepenište, na njegovo dno je krajem njegove upotrebe bačeno nekoliko ljudskih tijela. Vjerojatno trebamo pretpostaviti da su toran, zidovi i jarak imali simboličnu vrijednost i da su bili stvoreni da impresioniraju, a ne za stvarnu obranu. Do takve su pretpostavke arheolozi došli jer do sada u okolici Jerihona nisu nađeni dokazi postajanja naselja iz razdoblja takozvanog predkeramičnog Neolitika A, dovoljno velikih da bi zaprijetili tom gradu. Zbog tih zidova i svoje veličine Jerihon se naziva i prvim gradom u povijesti, gradom koji je bio opasan velikim kamenim zidovima i kulom. i kladima su postala naselja, ali iz njih je teško očitati neke stvari. Teško je o tome govoriti. Moje posljednje poglavlje u knjizi društvena struktura je zapravo i najkraće poglavlje, zato što na kraju to poglavlje se svodi na neka naša nagađanja. U arheološkim razdobljima prije postojanja pismenosti, mi o postojanju društvene strukture ili recimo čak i hijerarhije možemo nagađati na temelju nekoliko faktora. Recimo, ako u gradu imate... Veće kuće, onda ćete reći da, tu je vjerojatno živio nekakav kralj ili nekakav čelnik zajednice. U kikladskom društvu sve kuće su identične, nema niti na jednom lokalitetu situacije da neka kuća, neka građevina izgleda bogatije ili luksuznije ili monumentalnije, pa bismo mi mogli onda zaključiti da, vjerojatno je tu živio čelnik tog grada. Znači, takve situacije nema. Gradovi po pitanju hijerarhije, društvene strukture, kiklatskih zajednica ne mogu nam reći ništa. Ali grobovi mogu. Zato što se društvena raslojenost također može isčitati i iz izgleda grobnica, a i također i iz grobnih priloga. Tako da recimo, lošije građane grobnice, koje nemaju uopće grobnih priloga ili ih imaju vrlo malo, su vjerojatno pripadali siromašnim pripadnicima zajednice. Dok one bogatije, koje su sagrađene od lijepo tesanih komada kamena i koje su pune kojekakvih priloga, mramornih figurina, mramornih posuda, oružja ili pak komada nakita su vjerojatno pripadale ili nekom veoma bogatom ili nekom koji je zajednicom upravljao. Tako da su nama grobovi za kiklatsko društvo puno korisniji nego što su naselja. I još trebam spomenuti da kad uzmemo u obzir poznate kiklatske lokalitete, naselja je malo, a grobova je veoma puno. Tako da je jedan od arheologa, jedan od pionira arheologa kiklatske civilizacije tako rekao nama su mrtvi kiklađani puno bolje poznati nego oni živi. Na kraju neolitika u nalazištu Kefala na otoku Keosu današnjoj Keaji, grobnice su napravljene od kamena. To je bila prekretnica u pokopanju mrtvih na području stare Grčke. Iz razdoblja mezolitika, srednje kamenog doba, u pećini Frankti u Argolidi, nađeni su ukopani ostaci nekoliko odraslih osoba i djece. Kod te pećine pronađeni su i ostaci koji su bili kremirani. U razdoblju Neolitika broj ukopa, barem onih nađenih nije se znatno povećao. Christopher Mee u knjizi Oxfordski priručnik brončanog doba u Egeju u poglavlju Smrt i ukop piše da između 7.000. i 3.000. godine prije Krista na desetine tisuća ljudi živjelo u Grčkoj. Ali da nađenji grobova iz tog razdoblja nema puno. Kako to mi piše, Neolitički mrtvi su neobično nedostižni, neuhvatljivi. Ali krajem Neolitika na keosu nalaze se te kamene grobnice. Sada je mrtve bilo lakše očuvati za arheologe 20. i 21. stoljeća. Trend pokapanja u kamen proširio se i na rano brončano doba i na kiklade. Christopher Me piše. Obično se ta groblja sastoje od 15 do 20 grobova, iako su neka i veća, posebno ona u Kalandrijaniju na Sirosu, koji ima više od 6 grobova. Tipični grob je pravokutna ili trapezoidna jama obložena kamenom i pokrivena pločama. Zbog toga što su grobovi obično bili manji od metra dužine, mrtvi su bili pokopani u zgrčenom položaju s nogama u zraku. Često su grobovi više puta korišteni, pretpostavlja se za drugog člana obitelji. Ostaci prijašnjeg ukopa bili bi maknuti u stranu kako bi se napravilo mjesta, iako bi lubanja obično bila ostavljena na isto mjestu. Takav način ukopa doveo je do niza pitanja. Zašto su se tako ukopavali mrtvi kiklarske civilizacije? Još jedna crta kiklarske civilizacije zaokupila arheologe. U cijelom tom razdoblju od tisuću godina kiklarske civilizacije ne mogu se naći tragovih hramova. Recimo, neki bi rekli da su kiklađani vjerovali u zagrobni život. Zašto to kažu? Zato što su primijetili da su pokupani kiklađani bili u toliko jako zgrčenom položaju, recimo koljena su im bila skroz privučena bradi, pa su onda rekli da, to vam je vjerojatno zbog toga što su mrtve kiklađane vezali, i onda bi grobnicu prekrili kamenom da oni ne bi mogli iz grobnice izići i hodati nakon smrti. Dok oni pragmatični će reći, ma ne, nije to razlog, nego je razlog zato što je bilo lakše sagraditi manju grobnicu i ugurati tako zgrčanog pokojnika od nju nego graditi neku veću grobnicu. Postoje neke druge indikacije religije. Resimo, naći ćemo tragove pigmenata. Pa onda u samoj grobnici ćete naći mramorne posude također s tragovima pigmenata. Tragove sjećivo obsidijana. Znači, oni su vršili nekakav ritual pri pokapanju pokojnika. I onda su sve te predmete kojim su vršili ritual također stavili u grobnicu zajedno s pokojnikom. Jako je zanimljiva jedna Ideja, meni se osobno jako sviđa, a to je da su kikladski pokojnici vjerojatno bili tetovirani. Odnosno da su ta sjećiva obsidijana i svi ti pigmenti bili korišteni za tetovaže pokojnika. U grobnicama su često nađene mramorne figurine za koje mi znamo da su bile bojane. Pa onda postoji prijedlog da su možda... Ti bojani ukrasi na figurinama zapravo imitirali tetovaže pokojnika s kojima su te figurine bile pokupane u grob. Na otočiću Kerosu nađenje je nešto što bi ovaj arheolog, kojeg smo također spomenuli, Colin Renfrew, opisao kao jedno svetište. Naima, on je primijetio da na tom otočiću na kojem nema ni tragova naselja, ni tragova grobnica, imamo cijelo mnoštvo namjerno razbijenih mramornih figurina i namjerno razbijenih mramornih posuda. I to sve se nalazi ovako koncentrirano ispred ulaza u jednu pećinu. I on je predložio da je to bio jedan ritual namjernog razmijanja tih predmeta pred ulazom u takozvani podzemni svijet. Naravno da je to nemoguće dokazati. Figurine su maleni prikazi. Uglavnom je riječ o prikazima ljudskih bića, životinja ili predmeta. Materijal u kojem se figurine rade može biti različit glina, kamen, posebno mramor, metal, kost, bijelokost. Veličina figurina može biti razna. Mikenske figurine mogu biti velike 35 cm. Minovske su malene, to 15 cm. Najpoznatiji od svih figurina koji su nastale na području Grčke su one nastale u vrijeme procvata kiklatske civilizacije. Zašto su ih kiglađani radili? Ne zna se. Colin Renfrew smatra da su možda nastale da bi služile u nekim ritualnim funkcijama, da su možda bile igračke ili su imale i obrazovnu funkciju. Ali kako on to piše, možda su te kiklatske figurine nastale i samo zbog toga, jer je netko želio stvoriti nešto lijepo i onda u to gledati svaki dan. Colin Renfrew je ove riječi napisao 2003. godine. Stojeće prije nego što je Renfrew napisao te retke, istraživači i kolekcionari smatrali su da su te kiklatske figurine sve samo nelijepe. Neki su ih početkom 19. stoljeća nazivali i malenim mramornim monstrumima. Ti su sakupljači i istraživači bili navikli na skulpture iz klasičnog razdoblja stare Grčke. Abstraktna forma tih figurina i njihov naturalizam bili su odbojni istraživačima i sakupljačima sve do početka 20. stoljeća. Doduše, za prevrednovanje kiklackih figurina nisu bili zaslužni arheolozi i povisničari umjetnosti. Prvi koji su počeli to prevrednovanje bili su umjetnici. Kipper Henry Moore napisao je ove redke u kiklackim figurinama. Da me netko upita da studentima objasnim što mislim pod osjećajem za oblik, možda bih počeo s kikladskom dvoranom u Britanskom muzeju, budući da kikladska skulptura posjeduje nevjerojatno jasan osjećaj za stil i jedinstvo forme. Čini se kao da nisu mogli pogriješiti, već su uvijek postizali rezultat koji od početka bio neizbježan. Kada je 1928. Britanski muzej objavio svoj katalog, kiklatske figurine su u njemu bile stavljene u poglavlje primitivnih doli nakon što su umjetnici poput Mura, Pablo Picasa, Amadea Modiljanija i Konstantina Brancuzija proglasili kikladske figurine čudom rane umjetnosti, njihova je vrijednost porasla ne samo u očima arheologa, nego i sakupljača umjetnina. Nekad zanemarene figurine postale su u drugoj polovini 20. stoljeća tražena roba, razvila se i pljačka nalazišta i krijumčarenje kikladskih umjetnina. Od čega su kiklađani radili te svoje sjajne figurine? Od jedinog materijala kojeg ima u izobilju na Kikladima. Mramora su oni imali u izobilju, pogotovo na dva otoka, Naksusu i Parosu. Taj mramor koristi se u klasično doba, tako da najljepše klasične grčke skulpture su bile izrađene od mramora sa Parosa. Kiklađani jednostavno su po umjetničkom pitanju u domeni mramora procvjetali. Oni proizvode na tisuće i tisuće tih mramornih figurina, koje su uglavnom antropomorfne. One prikazuju ljudske likove, veoma malo životinje, u veoma malom postotku, uglavnom su to ljudski likovi i to uglavnom žene. 95% mramornih kiklatskih figurina su prikazi žena. I to ne bilo kakvih žena, nego uglavnom plodnih žena. Plodna žena je najučestaliji umjetnički prikaz kiklatskog društva. Od ovog malog postotka muškaraca, od tih recimo 5% muškaraca, muških figurina, imamo ili muškarce koji prikazuju ratnika ili lovca, znači oni imaju nekakvo oružje sa sobom, ili imamo muškarce koji su glazbenici, pa oni sviraju ili frule, ili nekakve druge duhačke instrumente, ili pak lire. Znači to su nam muškarci glazbenici i ratnici, ali... Žene dominiraju, iz čega će naravno neki zaključiti da je matriarhat bio oblik društva koji je postoja na Kikladima tijekom Kikladske civilizacije. Mramorne figurine su također bile i glavni izvozni artikl s Kiklada, također i mramorne posude. I oni su nam i zbog toga bitne, ne zato što su umjetnički jako lijepe, nego zato što su nam one glavni indikatori trgovine Kiklađana sa susjednim područjima. Spomenula sam ranije da smo mramorne figurine našli na grčkom kopnu, također ćete ih naći i na maloazijskom kopnu, recimo u Miletu, naći ćete ih na Kreti, naći ćete ih na nekim još otocima koji ne spadaju u kiklatski arhipelag. Tako gdje nađete kiklatsku figurinu ili kiklatsku mramornu posudu, to vam je indikacija da su kiklađani ondje bili. I zato su oni nama dragocjeni, zato što su veoma lako prepoznatljiv artikl. Takvu figurinu nećete naći nigdje drugdje. Ona je unikatna kikladima. Pored prikaza plodnih žena, kiklađani su znali napraviti i drugačije prikaze žena. Horst Waldemar Jansson u svoje povijesti umjetnosti u poglavlju kiklatska umjetnost posebno opisuje figurinu nastalo između 2500. i 2400. godine prije Krista. Ta figurina pokazuje vitku ženu, koju opisuje kao primjer disciplinirane čistoće. Po jansonu ta figurina, nazvana lik iz Amorgosa, ukazuje i smisao za organsku strukturu, koji se vidi u delikatnim vanjskim oblinama i konveksnim naznakama koljena i trbuha. Janson piše još o jednoj posebnosti kikladskih figurina. Kikladski kipari stvorili su najstarije poznate velike skulpture nagoga ženskog tijela, a mnoga će stoljeća proći prije nego što najđemo na druge. U grčkoj umjetnosti malo je golih ženskih likova do sredine četvrtog stoljeća prije Krista, kad su praksiteli drugi počeli stvarati kultne kipove gole Afrodite. Sigurno nije slučajno da su najočuvanije od tih Venera izrađene za svetišta na Egejskim otocima ili u Maloj Aziji, regiji gdje su cvjetali kiklatski idoli. Kikladske figurine imale su još jednu funkciju. Na kikladskim otocima jedino čega je bilo u izobilju bio je mramor. Od tog su se mramora radile te figurine. One su nađene na gotovo svim otocima Egejskog mora i na okolnom kopnu, na području Grčke i Male Azije. To znači da su one bile sjajan izvozni proizvod. Jedini način da se ti traženi proizvodi izvezu bio je putem mora. Pomorska trgovina je vjerojatno imala različite obime. Te daleke plovidbe sa veoma udaljenim područjima kao što su Mala Azija ili Kreta koje su za to doba skiklada bili dosta udaljeni, vjerojatno takve plovidbe nisu mogli voditi baš svi kikladski gradovi. Postoje studija o tipologiji kikladskih plovila pa se ustanovilo da su vjerojatno postojale male brodice kojima se plovilo onako oko otočića za ribolov ili od jednog otočića do drugog ovih bližih otoka. A postojale su i veće za opremu tako jednog većeg broda bila vam je potrebna posada od 25 do 30 ljudi. Ako imate brod koji treba recimo 30 članova posade... I ako uzmete u obzir da su ti članovi posade morali biti muškarci u punoj snazi, onda već i samim time dolazite opet na temu demografije Kiklatskih otoka. Jer ja sam spomenula već dva puta da su to bili mali gradići, mala naselja, svega imamo par naselja koje bismo mogli nazvati gradovima, ali... Ako trebate poslati jednim brodom 30 muškaraca u punoj snazi, a plovitbe u to doba bile su riskantne, čak od plovitotkih klada do troje nije bila mala stvar, nama se to danas čini, nije to tako daleko. To doba bilo je to daleko. Znači, ako imate takav brod i ako ga pošaljete na plovidbu, morate imati jako dobro razvijenu svijest o tome da je sasvim moguće da se taj brod natrag na kiklade neće vratiti. Znači, rizik je velik. I slanjem jednog takvog broda vi morate biti sigurni da zajednica koja ostaje ima i dalje dovoljno muškarac o punoj snazi koji će moći tu zajednicu držati živom. I zbog toga takve velike plovidbe, tako zbiljnije plovidbene pothvate kojima se vršila ta prekomorska trgovina u ovako malo snažnim smislu te riječi, moglo je vršiti svega nekoliko kikladskih lokaliteta. Mm-hmm. Kikladske figurine važne su i po tome što na temelju njih možemo izračunati broj ljudi koji su na Kikladima u doba kikladske civilizacije. Naime danas je poznato oko 1600 kikladskih figurina. Njih samo 150 došlo je s legalnih arheoloških nalazišta, ostale su pribavljene pljačkom ili nekontroliranim iskopavanjem. Helena Thomas u knjizi Pra povisnik i kladi piše. oko 1600 sačuvanih figurina da je poprilično dobar uzorak ukupnog broja figurina koje su mogle biti proizvedene. Arheolog John Cherry procijenio je da je tijekom razdoblja kulture Kerosiros na Kikladima broj stanovnika u prosjeku bio oko 6600. Arheolog Cyprian Brudenberg iz toga izvodi zaključak da je tijekom 300 do 400 godina vrhunca te kulture na Kikladima umrlo oko 80.000 do 105.000 ljudi. Kad se uzme prosječna distribucija figurina po grobovima, jer figurine su mahom prolađene upravo u grobovima, za taj broj pokojnika dobili bismo ukupnu količinu od oko 4000 do 5000 proizvedenih figurina. Ta količina figurina, njihova vrijednost za trgovinu, dovodi do još jednog pitanja. Jesu li te malene zajednice na kiklaskim otacima bile primamljive pljačkašima? Ima jedan lokalitet, on se nalazi na otoku Naksosu u na južnoj strani, zove se Panormos. To je lokalitet, jedan mali, mali gradić koji je potpuno okružen bedemom, veoma je mal To je nekakav zbir sobica u kojima se skladištila hrana. Profesor Hristos Dumas, drugi najslavniji kiklaski arheolog nakon Marinatosa, još i uvijek živ, on je otkopao taj lokalitet i zaključio je da tu ljudi nisu živjeli, oni su živjeli na padinama brda okolo, nego je to bio lokalitet, utvrđeni grad za zbjeg. I tu se također i skladištila hrana, jer trebalo je osigurati dovoljno hrane za preživljavanje zajednice tijekom zime. I ti ostaci skladištenja hrane su vjerojatno bili razlog zašto je oko tog naselja bio bedem. Znači, ukoliko dođe napada na cijelu tu zajednicu, trebalo je osigurati da ono što je njima najdragocijenije, a to je hrana, jer ono njoj ovisi hoće li zajednica preživjeti ili ne, bude dobro zaštićena, utvrđena. I unutar tog lokaliteta utvrđenog, zajednica se očito sklanjala zajedno sa osiguranom hranom u slučaju napada. I baš tu su nađeni nekakvi komadi obluci kamena koji su vjerojatno služili kao projektili za pračke. I također je nešto nađeno iz skeletnog materijala, ne puno, znači nešto stataka kostiju i vjerojatno ti projektili su nam dokazi, same te arheološke okolnosti su zapravo dokaz da očito Kiklatski lokaliteti jesu bili napadani i trebalo je imati mjere predostrožnosti kako ih zaštititi. Puno drugih dokaza o ratovanju nemamo, ali ovo je jedna priča koja nam može nekako dati barem jednu sliku, jedan uvod u kako je izgledao Kiklacki život u slučaju napada na jedan njegov grad. Godine 1967 grčki arheolog spiridon marinatos počeo iskopavati na kikladskom otoku teri i našao je na ostatke naselja koje se datiralo u doba minojske civilizacije daljnja iskopavanja potvrdila su postojanje još starijih kultura na kikladima na temelju tih nalaza britanski arheolog Colin Renfrew predložio je naziv kiklatska civilizacija vrijeme njezinog prosvata bilo je u treć. tisuće prije krista ali i to je civilizaciji došao kraj duše, taj kraj nije došao s praskom, već najvjerojatnije sa šaptom. Govori doktorica Helena Tomas, socijika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige Prapovjesnik i kladi. Znači, ona se gasi oko 2000-te. Već oko 2300 prije Krista dolazi polako nekako do tog stišavanja, zato što jačaju utjecaje s minojske krete. Oko 2000-te Mramornih figurina više uopće nema. Sve ono po čemu smo mi klade kao civilizaciju da tad mogli definirati, znači sva ta materijalna dobra, sve to oko 2000. -te nestaje. I ono što na Kikladima primjećamo jedan novi etnički element, odnosno jednu potpuno novu kulturu, potpuno nove kulturne tekovine, a to su tekovine koje stižu s minojske krete. Iza toga vjerojatno stoji scenarij koji nam sugerira da su minojci se više jačali, kiklađani su slabili i minojci su kiklatske otoke zauzeli, ali ne vjerojatno nekakvom nasilnom osvajanju, nego nekako mirno. Tako da su možda kiklađani već do tada kao društvo, kao nekakav kulturni identitet bili toliko oslabili, da kad su minojci došli, sasvim lako su ih stavili pod svoju vlast. Naravno, u to doba kad minojci stižu, Kiklađani ondje žive i dalje. Možda ne u tako velikom broju kao u doba kerosiros kulture, ali stiže taj novi element, stižu novi ljudi i dolazi do jednog amalgama. kiklaski element nestaje i ostaje nekakve male sugestije nečeg što bi bilo Izvorno kiklatskoj je recimo u doba srednjeg brončanog doba imamo jednu veoma tipičnu keramičku postudu, jedan pticoliki vrč, mi ga zovemo ptocolikim zato što ima visok izljev izgleda poput vrata ptica, ali to je to. Nemate sad nešto drugo ili veliku količinu nečeg drugog što onako viče na sav glas, ja sam kiklatski proizvod, evo gledajte mi, ja sam ništa drugo nego kiklađani. Znači to nestaje. Ja bih rekla da ne stoju šapatom. onako polako, polako, polako i bez nekakvih velikih trauma. Slušali ste emisiju Povješ četvrtkom, tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Miroslav Šep, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, 2017. godina.